Du snart ska lämna stan Behöver tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet hav. ja, nu är vi tillbaka. Ja, äntligen. <laughs> äntligen. Som ni har läkt Och är ni, så klart. Ja. Uh, vilket nummer det är. Det kan jag inte. Det här är alltså, det kanske är sex veckor sedan vi, vi träffades sist för att och, och spela in. Ja. Så att. Uh, det vet du vad. Nej, men uh, runt 360. ja Vi får se. Typ. Mm. 359 kanske. Ja. Uh, oh, well, dagen, två stycken händelser bara. Mm efter jobbet när jag tränade så ja, tränade man på gymmet och så skulle jag duscha efteråt och då, då inser man men helvetet jag har inga rena kallningar med mig. men då, då, ja, då kunde jag lösa det genom att ja, men jag, jag tar när jag hade när jag tränade för mm. de var liksom inte så mm. så sättigt. och jag hade liksom kortbyggs ett, ett tag var det att vad fan ska jag köra utan kommando vad alltså, Kommando Kommando Det kallas ju det när man inte har kalsonger under Ja, ja, ja. ja jag tänkte köra uh, Kommando mm. uh, men det, Jo, men en gång har det faktiskt blivit det då var någon, någon, men i ja. Då kör jag uh, neck Jag hade jag Kommando under jensen? Jag brukar vända på dem lite Ja, de här var för Det var, var ett hårt träningspass Mm, mm. Ja, det är ju pinsamt. Ja, nej, men bara Men Jag tänkte bara om, om det fanns intresse och, och, att få höra det, det mm. Och sen en annan grej, det skulle komma en ny, en ny tjej som skulle börja jobba hos oss idag. Jag har ju träffat med honom på intervjus och hon på en gång. Eh, och så gick jag upp, för hon skulle börja lite senare. Och så gick jag upp, och då, då, då var ju hon redan där. Jag pratade med en lärarklassrum liksom så här. Ja, hej, S -s eh, eh, ja, ja, träffats, sa hon Stefan, sa Ja, Ja, Vi har så. Och så gick hon i i liksom Så sa jag, jag ro ropade på honom och så. Har du fått ditt skåp? Och då var en annan jobbarkompis som var med mig liksom, Som bara skratta Och mm. din såg att men det var ju inte hon Det var ju en, en, en lärare som skulle börja så ja. jag, träffade. jag blandade ihop med hon. Och jag, men lik? Nej, inte speciellt de har hyfsat ljusår i båda två. alla ja, kvinnor i båda två. Ja, det kan räcka. Ja, men sen... Ja, men då, då då kan man skylla på... Samma utfärg. Ja. Då kan man skylla på... Sk skratta liksom... Ja, ja men han börjar bli gammal Det är liksom... Herregud. Ja, vad fan. Vad förväntar du? Ja. Och sen... Alla kvinnor som passerar mitt tid. <laughs> jo, sen så kallar jag den här läraren för... Petronella, så den här, som så här hos oss ja. hela dagen och det var liksom men, tre eller fyra gånger jag gjorde det och så på eller? ja jag gör ja och som fattas som inte riktigt. gick de skrattade till lite och så nej Josefine jo, jag vet så <laughs> och så och så vad heter det, så, så var vi personalrum och då kom både den här Josefin läraren och Petronella. Ja. och så stannade till liksom, men två Petronella. <laughs> Mm. <gör> Nej, <Utan det här. gör> <kärnan> jag jäkligt osäker Utan den här <gör> känna dig Och så sa man Du gick på det igen Ja, jag är inte <Litt> osäker <gör> Men Morske, imorgon Då ska vi ha, vad heter det? Andra i Ja. Och då sitter vi i vårat arbetslag ja. så vi... Kallar Då <gör> kommer jag kalla honom Peter Mellor Jag <gör> Jag måste visa vilken token vilken, vilken vilken tok det är. Man... Ja. ja, det är bra. Jag ska ta in barro direkt. Ja. Välkommen till gänget. <skratt> här skämtar vi. De var ju också... Vi man, man, uh, ska ju åka upp till personalrummet. Åka? Ja. Är det hiss? Det är hiss. Det så oh. högt upp. Vi, kom, vi gick med vagnar. Var, här var det på utflykt. Och då låser man upp en nyckel så öppnas det. Oh. Ja, låser man upp bara med en nyckel. Österhuviga portkod också ut till ytterdörrarna. Mm. Så låser man upp och så kommer hit. Ja, låser man bara med nyckel. Ja, så börjar man se framåt och säger koden så. Mm. 0026. Ja. <laughs> Stackars. Stackars människa. Vad där var konstig typen? Det är en man <laughs> Nej, måste veta. Måste ju fasta oss. Måste. måste sätta den i foten på en gång. Ja, oh, de skägge typ så Ja, oh, så jag är massa konstigt Och kallar mig för? Ja, hit, och hit. Men det är inte därför vi är här Nej nu, nu är det Var det imponerat att komma ihåg temat? Ja, du skrev ju 80-talets 80 tv Ja, det var för fint det. Ja. <laughs> att det. Jo, Det var en typisk näsmark Ja, men jag tänkte att jag skulle alltså, kolla Blir jag berättad eller inte? Ja, ja, nej ja. Eller <laughs> Jag sålde det. Ja. Nej, 80 ått... passera. passar. 80-talet Åtiot... Åtiot... radioprogram. Ja. Uh, Vad Jag har inte hittat så jättemycket faktiskt. Uh... Nej. Har du tagit i minnet? Har du, har du kollat upp lite grann? Nej, Researcha. minnet. minnet. Researcha. minnet. Hur, hur, hur har du lagt upp det? Jag kan säga överraskande att jag har lagt upp med en lista. Okej, okay. nej, jag har inte lagt upp en lista. Mm. Så att. Uh... Vill du två, säk, två grejer bara Ja men mm. det, det kommer jag säkert vinna Jag har en liten Sån liten quiz Oj eh, de, de jag kommer ihåg Det var egentligen Rakt över disk Det var sent 70-tal och tidigt 80-tal mm. Jag kommer ihåg för, Det var där vi hörde Klabbets eh, Klabbets program ja, ja precis då, där, det var där jag hörde solglasögon först gången. Alltså, det var otroligt bra. Han spelade det. Ja. Det jag minns mest av Claude var ju att han snackade sönder låtarna Ja, han snackade in i låtarna. Ja, in i låtarna och det kunde vara mitt i en låt. Och så <laughs> det var, var så ingen var Det gick att spela in. Ja, det var jäkligt tungt att spela in och så fick man liksom... Och ibland så var det... Så snackan så tidigt. på innan han slutades, lät man hans röst vara kvar för att han skulle inträda liksom eller låta den försvinna. Väldigt bra med att lära sig. Mm. Ja. Jo, när man på klubben så, så var det på något, något skämtprogrammet, det måste vara på 80-talet också, på tv. Eller var det tidigt? 19? Allt det spelar roll. Då, hade de, då skulle man ha en, en tävling jag kommer inte ihåg vilka som handlade på gärna Vem som pratar fortast mm. då var Det var en tävling Mellan Klabbe och Kristina Lund <laughs> okay. Och, och, och, och då, då, då var det jag men, Vinklat Kristina liksom. ja, du måste tala långsammare För vi, vi, vi förstår, vi förstår för att säga, Klabbe har som inte en chans <laughs> Långsammare Kristina mm. Ja riktigt Riktigt Riktigt munläder och det var det lustigt för att, för att det var ju där som... Eh, men Clubbe, han hade gjort eh, en ridning i Paris. Jag tror det var den jag tänkte på. Ja, som är en... Tycka, dekka, dekka, dancing. Som är en, en, en cover. jag var det det? Ja. Jag tror också att det var riktigt. Men... Eh, eh, jo, man såg en som artist och var andra. Men det, det var ju långt senare som jag författat. Jaha, han, han spelar med Ola Ganglers. Ja, med, med Ola Håkansson. Ja, det fattar inte jag för senare. Nej, <laughs> var det <laughs> Sikus Hörs också? Nej, men alltså Ola ja, Håkansson var ja. Sikus Hörns. Ola Ganglers och så hade han ju sommaren som aldrig säger nej. Det var ju med Malta. Ja, det var han då. Klabbiga. Ja. Mm. Nåväl. De andra tre program fyra jag kom på, det var ju min favorit Poporama. Mm. Mitt favoritprogram, Heta Högen Det var ju, det var ju fantastiskt bra Och så hade det ju ett systerprogram Diskorama Det gick med om hela albumet va? Jag kommer inte ihåg Jag, jag, jag tror det, för då, då, jag tror att, det var att de presenterade De hade liksom spelat upp nya låtar Och så hade de Heta Högen i Poporama Men Diskorama, då, då, då gick de igenom Då presenterade de nya album, album Släpp. Och spelade några låtar från det Okej. Okay. Ja, kommer jag inte ihåg, men möjligt. Men på bra det var där jag hörde i första gången då, så mm. där. Flickorna på TV2, då var det ju... så fick man reda på att att det var ju de juletider själva som man hade skickat dem Ja, så att de var eh, att veckans... skicka in en och så. veckans smashit. Ja, ja. veckans... Vad var hon sa? Var det veckans smashit? Jag, jag tror att den hette så i början. veckans, veckans smashit, och så rekade det. Ja, just. Kajinvad. Ja. Som sen kom Det programmet som de flesta kom Och tracks men det, ja, men det var ju också bra Men jag rov inte ser på Någon Poporama här. Ja, det gjorde jag också För på Poporama så dök det ju upp det, kanske var mest, det var mest Slutet på 70 Men mycket Utav det här New Wave ja. New Wave och punk Down at the Tube Station at Midnight kommer jag ihåg oh. spela <laughs> The Jam och Clash. Mm. Och sen eh, ett annat favoritprogram det var vi Kjell Arlinges Eldorado. Eldorado! Lyssna på det man så sig. Det var med 22.00. Oj då, oj. Så, sen blev det så här, Eldorado heter det först. Sen blev det Eldorado Rocks. Eldorado, tre olika så här Eldorado. Och vem var det som sjökte som det där Eldorado Ja, jag att det var Adam som Falk. Nej, jag tror att det var Eva dagen faktiskt. Aha, okay. Ja, okej. Ja, du var min första leda del. Mm. Mm. Jag, jag gjorde en... Jag, jag letade igen och hittade litegrann. Och här, här var det så roligt för här, jag tror att det var någon, någon som hade någon blogg eller en hemsida eller något där, och då var det först liksom en program för ungdomar hade de listat upp en massa. Och sen pro, eh, program för vuxna. Mm. Eller föräldrar. Nej, i, i, i alla fall jag gjorde en 10-topp. En, en, en ja. Med först eh, Stjärnarnas musik. Ja, det var just nat, det. Nat nat Nattradio. Nattradio var Var det nummer ett, ett för tio eller? Det var en tio, Ja. Och jag vet inte, det hade jag glömt bort det var ju, det hade jag alltid på när var att sova, så vaknade till det var Bruce Springsteen och till. Det kunde, för jag minns inte vad det var, men jag vet inte, henne stjärnans musik, det var liksom inte, det var inte de här riktigt som man kunde hitta på på Rama, de låtarna. Nej, men jag får ihåg att jag vaknade till den här Point Blank med Springsteen för gången, mm -hmm. jag Vet du om Den är lite balladaktig på The River, Aj, okay. Ja, men det, var, det var lite lugnare låtade så här, men det var, det var ju rätt nytt ändå att det var så. Mm. Fantastiskt. Bra Ja, sen eh, nionde plats när vi pratat om eh, rakt du risk. Mm. Så. Mm. Eh, åttonde plats, på minuten. Ja, med Moltas. <laughs> Moltas, och så Lennar som programledare. Margareta Krohk var med. Ja. Vad var med man ska stigarligt. Ja, just det. Ja, men det var en klassiker. Det måste vara en till med vilka, vilka ikon. Ja. Vilka ikoner. Ja, det var jag bra. Ja, vilka ikon, men det finns ju ingen idag som vet vilka det är alltså. Nej, men programmet finns ju fortfarande. Ja, programmet finns fortfarande. Men jag tänker de som var med. Ja det var liksom, jo, när, jag, när jag tränade då så var det en en annan kille en ungrikille som som tränar eh, och så pratade vi, ja. och så berättade jag om det var någon träningsmetod som eh, Duplantis hade och liksom men han är ju helt fantastisk och så sa jag, det var ju som när man eh, när höll på när han har ju det en centimeter mm. liksom och man fattade inte att det var sant och, och, och nu gör ju vad heter han Duplantis likadant. Mm. Fast det är ju så långt över boken. Mm. Vem? <laughs> Sergei boken. Han såg som frågtecken. Han hade ingen avgång ändå. då. Mm. Det vill man förklara. Okay. Jag, det. jag har inte avgången så har jag drog. Ja, eh, sjuan. Ny våg. Ja, vad var det? Och det är jag... Göteborg. Eh, det kommer jag inte ihåg. Mm. Men... Men att... Ja men, då, ja men det var ju massa så här punkband eller såna här ja, men, ny wave så reuters problem ja, men, ja och då skickade det var mycket de skickade in kassetter liksom, med, med låtar. Du kanske kommer att säga det, ja, jag ska inte säga det. Nu, ja. Men det finns fast ett annat problem också. Vilket tänkte du på? Ja det inte. Ja inte alltså. men eh new Och kommer ihåg för jag ett ett väl spelade vad Varför spelade den på en podd? Uh, den här. Je vi pratar om Jesus. De spelar en låt med Jesus nyren. Mm. Ja, uh, Och det var ju ifrån uh, Nivå. Mm. Uh, jag fjärde plats för att prata om Eldorado. femte plats uh, Metropol. Ja just. Ja det. Är. Metropol. Det tre dagar. Jö Johansson. Jag tror du har en riktig figur eller? <laughs> men Var det inte det? Mm. Ja, det var det som tog Det var väl de här, vad hette de Det här paret va? Ja, Ingvar Storm och Olof Retlin Nej. Nej Ja, ja Ingvar, Stor Ing Ingvar Storm ja. Fjärde plats, Ring så spelar vi Ja Mattel Teller mm. ja, och där är ju sån ja, men det var för det känns som att för det var på lördag för för dag dagar typ mellan 8 och 10 det var så ja jag. Och raden var ju på ibland hemma eller, ja. eller att man jag pallistade alltid på det. Ja men det gick och det var ju som lite små eh och så fick nummer skulle det bli vilket rikt nummer de drog ju Ja och man hör B 0660 Och man hörde att det var ja man hörde det Nej nej det var ju de drog ett landskap Först alltså just det svaret det. Så. så har vi en Närke slutsiffra ja. <laughs> var tror jag. Slutsiffra just. Det. <laughs> Först landskapet över oh, det känns. Vad det känns 80-tal eller 70. -tal. Och så var det tyckte det var så roligt att komma fram och så ja, men det var ju speciellt att få låt spela mm. då. Ja. Och så kom någon hette han som jobbar i radiokivet radiokivet. Nej, jag ska fråga. Nej. Källfröderberg eller något sådär ja det kräver ingen klocka mm. jag vet det fanns ju ett band som är de Dummaste mm. och de hade de hade gjort de hade det var i vagg såklart som hade någon kassett där de hade en figur det var inte Hasselblad utan Tuse Hallman men typ något sånt mm. och så de klippt ihop en massa olika ja men som typ, typ kallas ändare mm. Och sen, sen vart var var alltså, ja, Typ en sån eh, Och så var det att jag och Lella Satt ju och, och, och Typ spela in eh, Han gjorde på sitt Spela in ring så spelade vi ja. För en massa scen som skulle kunna klippa ihop Sen man <laughs> ja, Det var bra små Ja men det kallades ändå Typ vackert ja. eh, tre tracks och tvåa popparama och diskorama. Och nu kommer jag på Jag kommer på att jag missat en men den får gå in på första platsen. Jaha. Uh -huh. Och det kanske jag inte tänkte nämna. Jag vet ni? Ja, äh, Lilla Bommel, ja, Så, såklart. Med Lars Alman. Ja. Det där var ju mycket, mycket bra. Spelas Veda Brotter, eller? Nej, de spel, spelades ju aldrig där. På Metropol, ja, men just det, Metropol, var. var den hade de med en videoavdelning. De ser nya videofilmer. Uh -huh. Och då hade de som signatur, hade de i våran låt video. Ja för. Ja. Det är stort. Ja ja. Det jag vet om att det inte Peter har sagt. Jag var säker sagt någon. Ja. Men eh, jo, så då var det ju, jag lyssnar, jag lyssnar video. Titta, jag tänker video. Min hjärna är som en video. Mm. Ja, det har jag tänkt. Vilka, ja, Vilka är det mer lilla Bommen? Jo men äh, lilla Bommen var ju det var ju som lite spelas ju där. Ja, så. Mm. Men, men vad heter det? också det där med jogga och och Roger och Ja, just det. Så. Och backboard. Mm. De då spelar väl del, demo grejer ja. också. och så nya. Men jag tror att det, det var det var på slutet år, tror jag. Ja. Men det var ju också så här eh, indie. Mm. Independent. Spelade en ny Morris i låt och så på Men det kunde vara sen galet industri också kunde de spela. Det var väldigt spridda Och jag, jag kommer kom ihåg Att de hade en de Spelade en, en live konsert Från Göteborg med The Saints ja som spelade upp Okej, okay, coolt Och då, då sjöng Kommer publiken sjöng innan För det, det var innan jag hade hört Saints överhuvudtaget En grupp som heter The Saints The Saints <laughs> då då det Och spelar med en som som The Saints. The Saints, Och då kommer publiken sjung innan de bara spela When The Saints kommer in. The Saints Och det var en live från Göteborg, men vad hette det live stället? Det var något så här känt för Men det var så live Ja. Men jag Lilla bommen, vem är etta då? Ja, oh, okej, okay. du får ta det. Det kunde ha hållit på, kanske i, i lite grann Över till 80. Det var någonting på 80-talet, var det. Men det var det kanske bara 79, höll på 80, kanske 81 också. Nattkräm Lyssnade <laughs> ly du och snakade? Lyste på nattkräm då. Jag missade och, och det var ju sån här, Gardet, alltså, emellan, jag menar, mellan 11 och 12 tror jag det var. Eller kunde var det vara något. Nej, det var, det var mellan 11 och 12 på onsdagen. Och så var det en, en timme och så hade man liksom så här C90 som man spelade in på. Så 45 minuter... Var det humor, det Ja, men det var, plus att de spelade de så bra låtar. Mm. Och där hörde eh, Philunauts eh, Kings Call mm. första gången. Mm. Och jag minns att jag... Men vad fan i en Philunaut? Alltså, och, och, och hur skriver man in det på, på kassettbanden? Mm. Hur, vad blev det jag, jag, jag kommer inte ihåg Men det tror jag ett tag sedan Jaha, det var sången i Finn Lissi Det, mm. ja, men det, var, det var, ju, var det med där då? svant Grundberg Nej, det var inte det utan det, det var eh, Jag ska faktiskt upp det Ulf Dexelius och Hans Edvinsson det, det var eh, Det rullade liksom på Det var varje vecka Och så var det fyra programledare mm. Så att det rullade Så att de här eh, Ulf har han Hans som, de, de var ju de roligaste mm. Med massa sketcher Och, och såna grejer Och eh, Sen var det Dick Blomberg Fanns som hette oh, okay. Och sen kommer jag faktiskt inte ihåg Vad de två andra var Men, Och de spelade som med olika musik också Dick Blomberg kunde, mm. han var ganska seriol, som inte ganska mm. rolig. Men i alla fall när man spelade in så, så, så satt man igång det klockan elva Mm och då måste man liksom ligga vaken till klockan var som... 40-12. Ja, 40 för att kunna vända på bandet. Och sen kan man, sen kan man somna. Se 45. Ja, se titt. Ja, ja okej. Okay. Ja. ja, men det var, det var lite... Och, och jag googlar och kollar på, alltså på nattkräm. Men jag, jag har liksom inte... Jag har inte hittat någonting. Väldigt skumt. Mm. Nej, man får göra en tyngre... Men jag, jag tror du skulle säga smoke rings. Smoke Den stod ju med på den här listan. Vuxenlistan. Ja, vuxenlistan. Ja. Smoke, uh, Smoke Rings och Soul Corner Tycker jag var Nej, det var Men Smoke Rings ah, soul Den finns fortfarande Mats ja, ja. Men nu, nu är det ju som liksom lite moderna mm. när det var, det var Och det var in, inte någon sån här Någon rolig så här för mig heller Jag tar den Men Smoke Rings Kommer jag ihåg Bara melodin, det var någon trombone mm. Hello Music lovers Ja Mm. Han Har du inte många sigheter. Mm. Vad heter han? Ja, Leif. Ja, vad heter han. Nej, inte då. <laughs> Leif Andre. Nej. Inte det. Ja, ja. En ja, bra lista. Mm. Förra månad så hade grupp folk. Okej. Okay, jag jag har gjort 10 låtar som har radio i titeln. Oj, på så sätt. Och jag har en låt, jag har en låt och jag har en låt som heter 80-talet. Pontiac gjorde det i måttet det. Okej, vi börjar med en Radio Gaga. Mm, the Queen. Rätt. Right. Radio. Yeah. Uh, teenage. Ja, snyggt. Det finns säkert fler. Video Kill the Radio Storm. Bagels. Rätt. Right. Radio Free Europe. There, right for vad är då igen rätt on the radio du på rätt det är var det då någon summer rätt right. yeah. rock and roll radio Nej, det går jag bit ramones ja yeah, ja yeah. <laughs> bado. Ja. Ja, kind rock and roll baby rock. Det var century plattan. Radioactive. Eh, Ja, det finns flera där. Så Jim Simmons har gjort det väl kanske. Ja, men just det, Simmons gjorde det en på soloplattan. Och den här oh yeah inom parentes on the radio. Nej. Roxy Music. Mhm. Mm Radio Song. Nej. Var är igen? Radio Nowhere. Jag vet inte vad jag vet. Bruce Springsteen. Nej, mm. det visste inte jag. Nej, men sexa. Bra. Det är lite lätt. Jag spikar ju på slut i alla fall. Spikar jag? Ja. Jag hade ju med en, någon, någon låt med på någon sån samling De poppade on the surface. På fyran var det en band från Kalifornien. De låter låt som heter Radio, band The Decibels. Mm. Det fanns väl en grupp som hette The Radio också. Med uh, Janne Bark, Janne Jag har ett gäng dödsplatt. det pratar det är inte det är inte så illa Det är fuskiga. Mm. Och, och så fanns det någon disco grupp uh, med The Radio. En liten disco funk grupp som stod med Y. Aha, ja, Radio. Nej, men det är väl tömt där va? Ja, det är väl totalt tömt. Jag tycker det är tömt. Mycket bra. Bra, bra, bra. Här har vi den här ågonslagsspelning också. Ja, en radio. Sen är det även en 80 Åttentals-tv. Men, ska vi låta fram ett nytt ämne? Jag tycker att det börjar tolka till det Oj, oj, oj. Ja, men det har 20 000. Du då? Ja, 17. Igår var det 22. Men man är ganska mör efter en 20 000 runda. Jag kollade historiskt vad mitt bästa var sen jag började på Noura Iphone. Då var 2015. 37 000 hade jag äntat var mest. Jag kommer inte ihåg. Men jag måste ha golfat då. Det var väl 18 juli typ. Jag sprang igen och så golfade jag tänkte, Men nej, det är det är. absolut mesta Det mesta steg som jag har haft en dag Det var en gammaldags steg Man satte på bältet Och jag sprang förbo Ja, 42 för ja, Men nu eh, Här i vår, När gick till jobbet bland annat, Då kom jag upp till 32 000 ja, det är grymt. Och så hade som liksom ett projekt också att jag gick, Det var en, en dag här i våras som jag gick, alltså jag skulle över 20 000 steg Varje dag Ja, var det Innan festen där på mm. Alltså. Nej, det, det var det var trevligt. Mm. Ämnet idag är. The Pesh Mode. Yes. Ja så. Är, det det är jag eller det är du? Nej jag. Är du Vi skriver snabbt. I. Ja ni. The Pesh Mode nästa gång. Bästa Fortsätter Fortsätt vanligt. musiktemat som vanligt. Ja. Tacka er. Snyggt hej. Synt, hej.